בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה ל"א, מייסד על תורה ל"א בליקוטי מוהר"ן. בחסדי ה' עולם השירה לדור ודור הודיע אמונתך בפי. והריני מאמין באמונה שלמה בייחודך, באחדותך ובחידוש העולם, ובצדיקיך האמיתיים ובתורתך הקדושה. בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה ובכל ספרי צדיקים אמיתיים, ובכלליות עמך ישראל אשר בהם בחרת. כי אתה ה' אלוהים בשמים ובארץ ובשמי השמים העליונים. אמת, אתה הראשון ואתה האחרון, היא בלדיך אין אלוהים. ובראת את השמים ואת הארץ וכל צבעם. באדם הראשון עליה בראת בששת ימי בראשית. וביום השביעי שבת ונחת והרגת. ומאבדך ה' אלוהינו ומחמלתך הגדולה על ישראל עמך נתת לנו את יום מנוחתך לנחלה, יום מנוחה וקדושה. יום גדול וקדוש ונורא, יום שביתה ומנוחה ומרגוע, בגשמיות וברוחניות, בעולם הזה ובכל העולמות כולם. יום כל העולמות למעלה ממדרגתן, עד תכלית מדרגה עליונה. עד תכלית הקדושה העליונה, אד רעב אדרעב, עם רצון שברצונות. יום שכולו שבת וטוב ורצון ואהבה וחסד ורחמים גדולים ופשוטים. יום שכולו קדוש ונורא, אשר מוצם קדושת עיצומו של יום קודש, אנו יכולים להתדבק בך ולהתקלל באחדותך, ולהמשיך עלינו מונתך הקדושה בתכלית השלמות בכל שיש את ימי המעשה. ובכן באתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אלה יום גומר חסדים טובים, שתכונני בחסדיך האמיתיים. ותזכני ברחמך האמיתיים ותעזרני בכל עוז. שאזכה ברחמך הרבים לקבל שבתות בקדושה הגדולה ובשמחה רבה וכתבה גדולה ועצומה מאוד מאוד. קראוי לאיש ישראלי לגיל ולסוס ולשמוח בכל עוז ביום הגדול והקדוש והנורא ביום שבת קודש. יום ששון ושמחה וכתבה בכל עולמות כולם. יום הילולה רבה דה מלכה ומטרוניתה. יום שאין בו שום עצבות ויגון והנחה כלל. יום שאפילו חייבי גהנעם נייחין בי. יום שכולו אור וטוב, יום שמאיר בו נעירו אליו בכל העולמות כולם. אור, פני מלך, חיים. יום שנמשח בו נשמות יתרות, קדושות ונוראות לכל אחד ואחד מבני ישראל, עמך. אבינו מלכנו, אדירנו, בוראנו, גואלנו, יצרנו, קדושנו, קדוש יעקב, קדשנו בקדושת שבת קודש, תמיד. ועוזרנו לקבל שבתות כראוי, ונזכה לכבד ולענג את השבת בכל מיני כבוד ועונג. אין במאכל ומשתה שנזכה להרבות בשבת קודש במאכלים ומשקאות טובים וכל מיני מעדנים וכל מיני תענוגים. ולא יהיה אצלנו שום מקפדה על הוצאות שבתות וימים טובים. ונהיה בטוחים בך שבת ויום טוב קודש. ואין במלבושי כבוד שנזכה ויחמך לבגדי שבת הרבה לבגדים יקרים, נקיים וקדושים וטהורים. ותזכנו לדירה נאה לכבוד שבת קודש ולהרבות בנרות בליל שבת קודש. ותזכני ותשמרני ברחמיך הרבים מכל עולם לתת אבות מלאכות ומתולדותיהן. ותגן בעדנו ותצילנו ולא ניכשל בשום מלאכה דאורייתא ובשום שבות דרבנן ביום שבת קודש. ותחזרנו לקדש את פינו בדיבורנו ביום השבת, שלא יהיה דיבורנו של שבת כדיבורנו של חול. ריבונו של עולם, רחם עלינו וקדשנו בכל מיני קדושות של שבת קודש בשמחה וחדבה גדולה ועצומה מאוד וביראה ואהבה. עד שנזכה להיכלל בתוך קדושת שבת קודש ולהמשיך קדושת שבת על ששת ימי החול. ונזכה לזכור את השבת תמיד, כמו שכתוב זכור, את יום השבת לקדשו. ותעזרנו ביחמך רבים לאמונה שלמה באמת תמיד, שנזכה להאמין בך, אדוני אלוהינו, בתורתך הקדושה שבכתב ושבעל פה אשר נתת לנו על ידי משה נביאן, נביאך נאמן ביתך, ובכל צדיקיך אמיתיים שהיו בכל דור ודור, ובכל צדיקיך אמיתיים וכשרים אמיתיים שבדור הזה, ובכלליות עמך ישראל הקדוש אשר אתה מתפאר בהם מכל דור ודור, וכולם נזכה ביחמך להאמין באמונה שלמה, חזקה ונכונה, ויאמוד קיים באמונתך הקדושה, ויהיה חזק באמונתך ריבונו של עולם, אתה ידעת את לבבי המר והנמהר, אתה ידעת את צרות נפשנו המרובים מאוד מאוד שאי אפשר לסובלם. אתה ידעת את מהירות הנחותינו וצרותינו המרובות מאוד ודוחקנו ועוניינו ועמלנו ולחצנו. אהה, ah, אדוני, אהה ah, על נפשנו, או, אוי לרוחנו ונשמותנו. אוי, oh, ואמר לגופנו, הרי אנו צועקים ונאנחים לפניך מעמקי הגלות, מעמקי עמקים, כאיש אשר בו כל מיני חיצים מורמחים וחרבות. וכולם תחובים עדיין בגופו. ובכל עבר ועבר תחובים כמה אלפים רבבות חיצים, רומחים וקשתות משוחים בכל מיני סמים מרים וארסיים קשים. וכמה חיות רעות ונחשים ועקרבים סובבים אותו מכל צד והוא מסוגר במסגר על מסגר. ואלפי אלפים רבבות שומרים ואורבים עומדים עליו ושומרים את עקבו. ואין המניחים אותו להרים ראשו אפילו כחוט השערה, אפילו רגע קלה, וסותמים את פיו ומערבבים את דעתו. הוא מעטמין את לבבו בכל, לת, בכל רגע, לבל יצעק אליך, לבל יסתכל על רחמך, לבל יצפה לשעתך. ואני, עני וחולה, הרבה מכל זה שהזכרתי לפניך. וצרותי הוא כאבי נפשי ונגאה לבבים מרובים, הרבה הרבה מכל, מכל זה. כי אין שום לשון בעולם שאוכל לפרש שיחתי על ידו, מה לי מאוד, ריבונת על המקולה. מר לי מאוד אבי שבשמיים, מר לי מאוד בכל מיני מהירות שבעולם, נפשי מרה לי. או מה עלי ליבי, מעי מעי אוכילה, אדוניי מר בוצרי, רבים קמים עלי. ואף על פי שאני יודע קצת מכל זה, איך התרחקותי ונפילתי עמוקה מעמקי תהום יותר ויותר, מה שאיני יכול לדעת כלל, אף על פי כן, בכל עת שאני רוצה לדבר מצהרותיי מרובות, באים עלי פניות וגסות הרוח, ובלבולים עד שאיני יכול לדבר אפילו דיבור אחד בלי פניות ושקרים הרבה. ועתה מאין יבוא לזרי, מאין אבקש מנוח לי, אשר ייטב לי לעד, מאין אבקש הצלה ומנוס, אביטה בעוני, כי רב ומכאובי וצרות לבבי. ראה עוני וחלצני, וחסדך לבד תחייני. עד ענא ה' תשכחני נצח, עד ענא תסתיר את פניך ממני, עד ענא שתצאות בנפשי, יגון בלבבי אומם, עד ענא ירום ויביא עלי. והנה בעוני אמר ודוחקי ולחצי וערבובי ובלבולי, שאני בבנתי, הרבים, שנתרחקתי בעוונתי הרבים אפילו כשאני זוכה לפעמים לעשות איזה דבר שבקדושה הוא מלא פצעים, עצבות, בלבולים ופניות, שיגעון ותעוף הדעת הרבה מאוד. ובעצם גלותי אמר, אין לי שום חיות ונחמה ותקווה כי אימא לאמונתך הקדושה והטהורה והתמימה. זאת, נחמתי באונימה שזכית על כל פנים להיות מזרע ישראל עבדיך, המאמינים בני מאמינים. על כן באתי לשטוח כפיי לרחמך וחסדיך אמיתיים, אל תעזבני, אל תיטשני. גמול על עבדך ואחיה, גמול עלי בחסדיך האמיתיים, וכונני באמונתך הקדושה תמיד, שאזכה להיות קיים וחזק באמונתך הקדושה תמיד, בלי שום בלבול ונטייה כלל, כי אין לנו שום חיות ותקווה, כי אמא אמונתך הקדושה, כמו שכתוב וצדיק, באמונתו יחיה. ריבונו של עולם, אתה ידעת את עוצם ריבוי הכפירות והאפיקורסות שמתגבר עכשיו בעת הזאת, בדורות הללו, בעוקווה דמשיחא. אשר כמוהו לא נהיה תמימות עולם, והן יעמוד בעדינו. ואתה הבטחת אותנו, עבדה עצה מבנים, נשרחה חוכמתם, שכשאין בישראל מי שיעמוד וישיב לאפיקורסים, עדיין נשרחה חוכמתם של המינים והאפיקורסים גם כן. <coughs> ועכשיו עוונותינו הרבים, הכיתה אותנו מכה שלא כתובה בתורה, והפלטת מכותנו מכל הצדדים. כי צדיקי אמת שהיו יכולים להמשיך לנו אמונה שלמה בקדושה, נסתלקו בעוונותינו. וכת האפיקורסים הפילוסופים מתגברים עכשיו ביותר עד שהם זורקים חצי מראות ופורסים רשתות ומכמורות גם על הכשרים והתמימים הקרועים והולכים לתומם כי הם מטעים אותם ומראים עצמם לפניהם ככשרים וכאילו רוצים בטובה את תקנת ישראל עד שנאחזים גם כמה נשמות כשרות ברשתות שלהם ומכניסים כפירות ופילוסופיה ואפיקורסות בלב ישראל עמך הקדוש ומתגברים להרגיל את ישראל בדרכי העכו, להתלבש במלבושיהם וללכת בדרכיהם, וללמוד ספרי מולשנותיהם. אוי לנו כי שודדנו, כי צרה כזאת לא הייתה עדיין לישראל ממות עולם. ואין מי לנו להישען, אל מי ננוס את העזרה. והיה מקום להתחבא מפניהם, ולהציל את בנינו וזרענו מכל זרע עמך בית ישראל מרישותיהם ומחיציהם. מי יגור לנו, אי השוכלה, מי יגור לנו, מוקדי עולם, מי יחוס עלינו, מי ירחם עלינו, מאין יבוא עזרנו. ריבונו של עולם, אתה לבד ידע את העוצם הצרה הזאת, עוזרני כי עליך נשעננו. כי אין כוחנו אלא בפה חוס ורחם עלינו, ועוזרנו להיות חזק וקיים באמונתך הקדושה תמיד, כרצונך הטוב. ולא יעלה על ליבי שום סברה מסברותיהם, ושום קושייה מקושיותיהם, ושום דרך מדרכיהם, רק אזכה אני וזרעי בכל חברתנו, וכל עמך בית ישראל, ללך תמיד בדרכי אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן, יוסף ודוד. ובדרכי כל הנביאים האמיתיים, ראשונים ואחרונים, ותנאים ואמוראים, ובדרכי כל הצדיקים האמיתיים, והכשירים והתנימים שהיו בכל דור ודור. ובזכותם מלטנו והצילנו מכל מיני כפירות ובלבולים וספקות, וזכינו ברחמך לאמונה שלמה וחזקה באמת, בקדושה ובטהרה תמיד לעולם ועד. וזכיני ברחמך הרבים, תיתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה, וזכה להרבות צדקה מאוד בפיזור גדול מאוד. תעזרי מלכה למקרא שכתוב, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. ותזכני לצדקה של שבת, שאזכה ליתן לעניים הגונים על צורכי שבת קודש, ולהכניס אורחים הגונים על שולחני בכל שבת קודש, ואזכה להמשיך עלי קדושת שבת תמיד. ועל ידי זה אזכה לאמונה שלמה להאמין ולבטוח בך תמיד, ולפזר ממון רבה לצדקה בלב טוב ובשמחה גדולה, שתהיה חשובה לפניך מאוד מצוות הצדקה שלי. על ידי האמונה השלמה שתזכני, שהיא החשיבות והשלמות של הצדקה, ושל התורה כולה. ויקוים במקרא שכתוב, והאמין בה' ויחשביה לו צדקה, ויזכה שתאיר אור הצדקה שלי באור גדול על ידי קדושת שבת קודש. ויקוים במקרא שכתוב, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ותמשיך עלינו ברכה ממקור הברכות, ותהיה נמשכת הברכה מהמונה הקדושה, הנמשכת בשבת קודש על כל ששת ימי המעשה, כי היא מקור הברכה. וימשך עלינו שפע טובה וברכה ורחמים ודעת וחיים ושלום וכל טוב עלינו ועל כל עמך ישראל תמיד. ותזמין לנו כל פרנסותינו בהרחבה גדולה קודם שנצטרך להם בנחת ולא בצער ובהתר ולא באיסור ובכבוד ולא בביזוי, מתחת ידך הרחבה ומלאה. ואל תצריכני לא לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם. ועוזרני וזכני לשמירת הברית באמת בתכלית השלמות כרצונך הטוב. והצילני מעתה ברחמך העצומים, ותשמרני בחסדיך הגדולים והנוראים מכל מיני פגם הברית שבעולם. שלא יפגום בטיפי המוח אס ושלום בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. ומחו לי וסלח לי וכפר לי על כל מה שפגמתי בברית קודש מנעורה עד היום הזה, וזקן ימירה לתיקון הברית בשלמות, בקדושה ובתאר כרצונך הטוב. ותצילני בהחמך רבים סכנת דרכים, ותשמרני ותצילני מכל מיני צו ואיסורים ועיכוב בדרך, ומכל אורב ואויב ומסטין. ותהיה תמיד עמי בשבטי בביתי ובלכתי בדרך, בשמך יצא לדרך לשלום, ובשמך יבוא הדרך בשלום. ואשוב לביתי לשלום. ותצילני מכל מיני זקות והפסד בדרך בגשמיות וברוחניות, בגוף ונפש וממון. ושמור צאתנו בואנו לחיים טובים ולשלום, ואתה אבד עולם, ותזקני יתן צדקה קודם צאתי לדרך, כמו שכתוב צדק לפניו, ילך וישם לדרך פעמיו. וילידת תיקול לפני הדרך, ואתה בעחמך רבים תלך לפני לאנחותי הדרך אשר אלך בה, ותעיר לפני ברוך הגדול, ותביאני ותגיעני למחוז חפצי לחיים ולשלום, כרצונך הטוב. ובכן תרחם עלי בעחמך רבים, ותחונני בחסדיך הגדולים, ותשמרני ותצילני תזכני לעסוק בתורתך גדולה שעת תמיד יומם ולילה, ותעזבני ללמוד בהתמדה גדולה על ספרי הפוסקים, ותהיי מתמיד. ותכונן למדחת דעה ובינה, ואזכה לברר כל דיני איסור והיתר. ואזכה לדע בבירור כל הדינים לאמיתתן, עד שאזכה על ידי זה לברר הטוב מן הרע, הכשר מן הפסול, הטהור מן הטמא, המותר מן האסור. תזכני ללמוד בקדושה ובטהרה גדולה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד ואזכה להיות צדיק ולמדן באמת, את זקני לשמירת הברית ולתיקון הברית בכל הבחינות ותכלית השלמות. לשמירת ברית הילאה ולשמירת ברית הטעה בקדושה ובטערה גדולה באמת. ובכן, תחונני ברחמיך רבים ותעזרני ותושייני תמיד, ותזקני לכיסופין די קדושה שיהיה נכסף ומשתוקק תמיד אליך, ומתגעגע לעבודתך באמת, ליראתך ואהבתך. וכל היום כולו תהיה תשוקתי ותקוותי וכיסופיי וגעגועיי רק אליך ולעבודתך באמת. ועיני יהיו קלות כל היום להשיג עבודתך אמיתית, כמו שכתוב, קלתה לי תשועתך נפשי לדבר אחר יחלתי. קלו עיניי למרתך לאמור מתי תנחמני. נחשפה וגם חלתה נפשי לחצרות ה' לבי ובשרי ירננו אל אל חי. כלה אשר הריעו לבבי צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. צמה לך נפשי, כמה לך בשרי בארץ יא ועייף בלי מים, צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים? אבי אבי רכב ישראל, אבי אבי אדוני מלכי ואלוהי, צור לבבי וקדושי. אתה יודע את זה מחוקנו ממך עכשיו, אשר אי אפשר לכנות הרחקה בשום לשון שבעולם, ואין לנו שום שמיכה, כי אם לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע אליך ולצפות לישועתך ולקוות לרחמך, כאשר גילית לנו על ידי צדיקיך האמיתיים, שכיסופין והשתוקקות לקדושה הם בעצמם טובים מאוד. על כן באתי לבקש מלפניך, אדוני אליי ואל אבותיי, החפץ בתיקוני והמשתדל בהצלתי. שתזקני ברחמך רבים ותרגילני לכסוף ולהשתוקק ולהתגעגע אליך תמיד באמת ובלב שלם. ותצילני ברחמך רבים ותשמרני ותמלא את נפשי מכל מיני כיסופים רעים, ומכל מיני השתוקקות וגעגועים רעים, ומכל מיני תאוות וערעורים רעים. ולא יעלה על ליבי שום כיסופים והשתוקקות רעים כלל מעתה ועד עולם. ותעזרני ברחמיך רבים שאזכה לדבר ולהוציא בפי את הכיסופים והגעגועים טובים שלי. ותעזרני תמיד לפרש כל שיחתי לפניך בכל לב הנפש. ואזכה להרבות בהתבודדות ובשיחה ביני לבין קוני תמיד, ואזכה לשפוך כל שיחי לפניך תמיד. וכל אשר אם לבבי אשיחה לפניך מלא רחמים באמת ובתמימות בכספים גדולים והשתוקקות נמרץ אליך. עד שאזכה לעשות נפשות רבות לקדושי על ידי הכיסופין הקדושים שלי, שאזכה להוציאם לא ולפרטם בפי בפירוש בכל יום ויום חוק ולא יעבור. ואזכה לעשות על ידי זה נקודות קדושות לאותיות התורה ולצייר אותיות התורה לתור ויהיו נעשים אצלי כל דברי התורה תורה הקדושה סתם חיים. ואזכה להתדבק בך ובעבודתך ובעב תמיד לעולם ועד ותשמרני ותצילני תמיד שלא יתגלגל ולא יתדבק ביהו בזוהי שום נפש רעה חס ושלום היוצאת ונעשית מכיסופין רעים, חס ושלום. תעזרני שיצאו ממני תמיד נפשות קדושות וטובות הרבה על ידי כספין הטובין שלנו שנוציאן בפינו, ויתגברו היום נפשות, ויעוררו כל העולם כולו בתשובה שלמה באמת, עד שישובו כולם אליך לעשות רצונך באמת. ובכן תרחם עלינו ותושיענו, ותזכנו לאכול בקדושה גדולה ונוראה שתהיה אכילתנו בבחינת לחם הפנים. תעזרנו שכל העק ומכל הכוכבים ומזלות יהיו כולם טורחים בשביל פרנסותינו. ותסיר צילם מעליהם, ויקוי המקרא שכתוב שר צילם מעליהם, ואדוני איתנו אל תיראו. ותבטל חוכמת הטבע מן העולם, ותעקור ותשבר, ותבטל דעותיהם המוטעות מן העולם. ותתגלה מלכותך והשגחתך לכל באי עולם, וידעו הכל שאין שום טבע בעולם כלל, רק הכל מתנהג בהשגחתך לבד. ותאיר עלינו באור פניך, ואל תסתר פניך ממנו. היו פניך על עבדיך, הושעני בחסדיך, וידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. וידוע כל, כי אתה משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר שבעולם, בפרטי פרטיות, בכל את ובכל רגע. ואין שום דרך הטבע בעולם כלל, רק הכל מתך לבד. פנה אלי וחונני, תנא אוזיך על עבדיך והושיע לבין אמתיך. פניך ער בעבדיך, ולמדני את חוקיך, אלינו אור פניך, אדוני. ותבטל חוכמת הטבע, חוכמת הכוכבים ומזלות מן העולם, הנמשכים מהסתרת פני ה'. ותגלה אמיתת חוכמת הנהגת פני השגחתך בעולם. לכאור פני ה' חופף עלינו כל היום, ומנהיג עולמו בהשגחה פרטית, בחוכמה נפלאה, בנוראה, אשר אי אפשר להשיג. הוא מסתיר עכשיו הנהגתו בדרך הטבע. וידוע הכל שגם הטבע בעצמה אתה מנהיג בהשגחתך לבד, וגם הטבע יש גחה. ותמלא רחמים עלינו, ותמשיך גם עכשיו הנהגה שתהיה לעתיד, שאז תבטל הטבע לגמרי, ותנהיג את עולמך בהשגחתך לבד. ונזכה שגם עכשיו תנהיג אותנו בהשגחתך לבד, בלי שום דרך הטבע כלל. ותעזרנו שתהיה אכילתנו בקדושה גדולה כל כך, עד שיהיה השולחן שלנו מכפר כמזבח, ויהיה נאמר על השולחן שלנו, זה השולחן אשר לפני ה'. תמר ותחיש לגאולנו גאולת עולם, ותביא לנו את משיח צדקנו, ותבנה לנו ב קודשנו ותפארתנו ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך, ושלוש פעמי רגלינו, ככתוב בתורתך, שלוש פעמים בשנה ירקו, שזכורך את פני ה' אלוהיך במקום אשר יבחר. בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות ולא יראה את פני ה' ירקה, איש כמתנת ידו כברכת ה' אלוהיך אשר נתן לך. ונזכה לסדר בבית המקדש לחם הפנים לפניך תמיד, ותוציא חמה מן הרתיקה ותתגלה השמש בתוקפה. ותקדשנו בקדושתך העליונה ותיתן לנו כוח לקבל עצם אור החמה שתת ותרפאנו על ידה מכל תחלוינו, מכל מכאובנו, ורפואת הנפש ורפואת הגוף, ותתקן ברחמך כל הפגמים שפגמנו לפניך בכל העולמות כולם. ורקוי המקרא שכתוב וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ותכניס <śled> את השפע והפרנסה מן החוץ לפנים לתוך הקדושה, ולא תלך עוד ריבוי השפע והפרנסה לעכום והרשעים חס ושלום. רק כל השף הטובה והפרנסה והשירות יהיה נמשך לנו מאתך, ותקיים לנו מקרא שכתוב: יפתח ה' לך את הצרו הטוב, את השמיים, לתת מטרצך בעטו, ולברך את כל מעשיידיך. ולוויתה גויים רבים ואתה לא תלווה, כי ה' לא יכבחך כאשר דיבר לך. ועבטתה גויים רבים ואתה לא תאבות, ומשלתה בגויים רבים ובכלל לא ימשולו. חוץ וחמור עלינו מלא משאלותינו ברחמים, וזכינו לקדושת שבת קודש, לשמירת הברית באמת ולשמירת איסור ולאמונה שלמה דקדושה באמת, ותחונן מאיתך חוכמה, בינה ודעת, ותשפיע עלינו מידת רחמנות תמיד, ונזכה להחלם על הבריות, תיתן צדקה הרבה, ושמחה גדולה לעניים הגונים הרבה. <coughs> ועוזרנו ודכאנו לכיסופים דקדושה, ולהשתוקקות נמרץ, לשמך ולעבודתך באמת תמיד. פתרנו פרנסותנו בהרחבה גדולה מידך המלאה והרחבה למאן נזכה לעסוק בתורתך ובעבודתך ולעשות רצונך באמת כל ימי חיינו אנחנו וצאצאינו וצאצא ימך בית ישראל מעתה ועד עולם עד אשר נזכה להתדבק ולהתקלל בך תמיד לעלות ולראות באו פניך אלוהים יחוננו ויברכנו יהיה פניו איתנו סלע ותשמור לנו חסדי דוד הנאמנים ותקיים לנו מקרא שכתוב לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו ונראהו עין בעין בשבו אל נבאו, ככתוב כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. ונאמר ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר יחדיו, כי פי אדוני דיבר. ונאמר ולא ייכנף עוד מוריך, והיו עיניך רעות את מוריך. אדוני אלוהים צבאות, תשיבנו ער פניך ונבשע. יהיו לו רצון נמרי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגועלי